Det her afsnit hedder «Bag om de anbragte». Det er et lille stykke ekstra materiale til vores podcastserie om unge med anbringelsesbaggrund. I podcastserien «De anbragte» går vi i dybden med nogle af fortællingerne fra bogen med samme navn og dykker ned i afgørende episoder fra forfatternes opvækst. Nu skal vi høre fra Markus Kleinbæk, der er projektleder for det bogprojekt, som podcastserien er baseret på. Markus vil fortælle os om, hvordan bøgerne er blevet til, hvilken forskel de gør for de unge, der deler deres historier i den, og hvad det giver til projektet, at historierne også udgives på Lyd og her i radioen. Du lytter til De Anbragte. Mit navn er Markus. Jeg er projektleder for Design, som De Anbragte-podcasten er en del af. Mit arbejde som projektleder indebærer, at jeg udvælger temaer til de bøger, vi laver til design, og øh, rekrutterer forfattere unge øh, forfattere til bøgerne. Og derudover øh, har ansvar for produktionen af bogen og sørger for, at de bliver til virkelighed og at de bliver udgivet med øh, stor fest og, øh, og belaver, når vi, øh, når vi er klar til det. Disse de er et projekt, der giver ord til udsatte unge eller underrepræsenterede grupper af unge. Det er jo øh, bøger, vi udgiver, øh, og hver bog har ligesom et konkret tema, for eksempel øh, anbringelser. Det kunne også være øh, kronisk syge unge eller øh, pengepressede unge, har vi blandt andet også udgivet bøger om, og hvor det her tema så danner rammen om bogen. Som regel finder vi cirka 20 unge, som øh, hvad kan man sige, passer i anfødelsestegn ind i, øh, i den øh, kasse, som bogen nu øh, dækker over, og de fortæller så deres helt personlige historie til øh, den pågældende bog. Og det har vi så blandt andet gjort med Bøgerne, de andre Bøgerne i de er ikke helt almindelige bøger. Altså det er ikke bøger, man kan øh, hente i sin lokale boghandel. Øhm, man kan, fordi de bliver udgivet gratis, øh, med støtte fra øh, en fond, Lauritsen-fonden, som har finansieret øh, en masse af vores bøger. Øh, men man kan hente dem på øh, vores hjemmeside, design.dk, og ellers øh, på biblioteker og andre steder, hvor de kan øh, findes gratis. Formålet med projektet er at give unge, øh, der medvirker i vores projekter, en tro på, at deres historie har værdi, har betydning for dem selv og for samfundet, øh, og at de kan gøre en forskel. Og det skal så også altså, give dem mod til at, at fortælle den her historie, og sikre også, at de er med helt vejen i projektet. Så, så målet med, at de øh, er med i projektet, er, at de går derfra med en stolthed over at have fortalt deres historie, og vide, at deres historie bliver læst af tusindvis af mennesker i Danmark. Og det kan vi bare se, at når vi, når vi har udgivet de her bøger, så står forfatterne tilbage med en helt enorm glæde og stolthed og viden om, at deres historie faktisk ikke længere bare er en form for skæbnefortælling, men rent faktisk kan bruges til noget konstruktivt og gøre en forskel for, for alle mulige mennesker i et dansk samfund. Vi har, vi har valgt bøger som medie. Øh, fordi, og man kan sige, at det er jo sådan lidt, lidt øh, traditionelt format egentlig, og der er jo også nogen, der har spurgt mig og sagt, øh, er det ikke sådan lidt gammeldags, og der skulle da ikke nogen unge, der læser bøger længere. Og det er jo øh, til dels øh, rigtigt, øh, men ikke det mindre, så, øh, så mener jeg, at bøger er et virkelig godt format til at øh, give plads til at udfolde sin egen personlige historie, øh, og det her med at sidde og skrive, og øh, overveje sin egen, og reflektere over sin egen historie, øh, det er, er virkelig guld værd øh, for de unge, som medvirker i vores projekter. Øh, bøgerne i disse bliver til, øh, sådan at vi øh, jo starter med at vælge øh, tema, øh, som vi synes er relevant og aktuelt at tage op. Øh, og når vi har gjort det, så begynder vi at rekruttere unge til projektet. Øh, og det er jo så unge, der skal fortælle deres historie. Men udover dem, der skal fortælle deres historie, rekrutterer vi også unge, som har erfaring med at skrive. Så det kunne eksempel være øh, studerende på dansk eller kreaturik eller journalistik for eksempel, som, øh, som gerne vil hjælpe og, og støtte øh, de unge, der skal fortælle deres historie med at gøre det og med at få deres historie ned på papir. Så, så der har vi så en, en rolle som skrivemarker, som vi kalder det, øh, som er simpelthen at tage lead på den her relation mellem forfatteren og skrivemarkeren, og de sætter sig sammen de to øh, og mødes fra tid til anden og, øh, og sørger for, at, at teksten øh, sker, bliver skrevet. Det er anden gang, vi udgiver podcast på baggrund af at udgive en bog-design. Første gang, vi gjorde det, var med de kroniske syge, som man i øvrigt kan hente der, hvor man hører sin podcast. Og nu gør vi det så med de anbragte. Og konceptet er jo sådan set, at vi inviterer nogle af forfatterne fra bogen ind til at fortælle deres historie mundtligt, i stedet for på skrift, som de jo har gjort i bogen. Det gør vi jo særligt af to grunden. Det, det ene er, at det giver forfatterne mulighed for at lægge vægt på nogle andre ting, end det de har gjort i deres historie, som måske ikke har været så gennemtrængende, eller som de måske ikke har lagt så meget vægt på i, i, i deres skriftlige historie af forskellige årsager. Ikke? Men vi gør det også for at gøre historien i bogen mere tilgængelig for folk, som måske ikke synes, at bøger er et særligt tilgængeligt medie eller attraktivt medie, og som måske foretrækker at lytte til mennesker, der snakker, frem for at læse. Podcasten tilføjer noget nyt til projektet. Det tilføjer en ny dimension, hvor man jo på en anden måde, end man gør i bogen, følger og møder forfatterne fra bogen. For eksempel Andreas, hvor man er med ham nede og ser det sted, han har været i, og følger ham på den rejse. Og det er jo en helt ny dimension i forhold til det, man hører eller læser om i bogen. Det er en enormt stor værdi for forfatterne at fortælle deres historie i podcasten. Øh, både det at fortælle dets men faktisk også setup'et. Er der flere, der har mig, at det at, øh, at øh, vi øh, herenfra tager med dem øh, for eksempel Andreas ned og besøger øh, det sted, hvor han har været anbragt. Giver dem en følelse af, at det virkelig bliver taget alvorligt? Men jo også, en, at de kan jo også godt se, at, at når de ikke bare kommer ud i en bog, men også på lyd og så videre, så, så føler de sig taget meget alvorligt. Og det, det sætter de enormt stor pris på, er der flere af dem, der har sagt. Valget faldt på unge med anbringelsesbaggrund baggrund, fordi at vi øh, mente, at der manglede en masse unge stemmer i debatten, øh, fra unge, som har oplevet øh, at være anbragt, enten i barndommen eller i ungdommen. I løbet af de sidste to år har der været meget, meget stor debat om anbringelser og, og hvordan anbringelsessystemet er indrettet. Der har også været ført en masse politik på området, og vi har ment, at det var super vigtigt, at unge blev en del af både det politikområde og den offentlige samtale, der har været kørt de sidste par år. Der kan være enormt mange fordomme forbundet med at være anbragt, en masse misforståelser og forkerte blikke, hvis man kan sige det sådan. Og det er i høj grad noget, vi møder hos mange af de anbragte unge, vi har mødt i forbindelse med projektet. Og der håber vi virkelig, at både podcasten og bogen kan være med til at nedbryde nogle af de misforståelser og fordomme, som de unge, der medvirker i bogen og andre anbragte unge kan møde. Jeg håber, at bogen og podcasten kan gøre en stor forskel for unge med anbringelsesbaggrund, som kan genkende sig selv i nogle af de historier og de beskrivelser, der er i både podcasten og i, i bogen. Øhm, og som måske kan finde noget tryghed i det, og en visshed om, at de ikke er alene. Måske en, der kan inspirere dem til, øh, og håb, øh, til at indgive håb til, at de nok skal klare den. Jeg håber også, at den kan være et vigtigt værktøj til fagpersoner, til øh, for eksempel socialrådgiver og måske endda også øh, socialrådgiver og studerende, øh, som kan samle bogen op og, øh, og finde en masse lærerige pointer i, i bogen og podcasten. Øh, og så selvfølgelig også politikere, som jo øh, med bogen her kan, kan finde en masse inspiration til, hvordan de kan, kan indrette samfundet bedst muligt for, for unge, der har haft en anbrangelses baggrund. Du har lyttet til et afsnit af De Anbragte. Afsnittet var tilrettelagt og redigeret af mig, Alberte Bennelsen. Lyddesignet og lavet af Alex Cortez, og Ungdomsbyrået har produceret afsnittet.